Jakin eutanasiaren inguruan ari den Leoneti Legedia aldatzen ari dela Frantzian, eriotzera traguntzeko sedatzea edo lokagaraztia eriotza gibelari delarik eta sufrimendua badelarik onartu dute diputatuek, ez da eutanasia bainan hortarik urbiltzen dena, beraz testu inguru edo kontestu hortan abiatuko da deia usia asteleen untan. Eutanasia gaimin bera, Jan Olastiri, Bayonako Hospitaleko langileak Nikola Bonemezan defendiatzen du. Frantzian uh, hamartien detaik sortziek eraiten dute Etenaziaren alde direla. Nik beste gauza bat eranen du, pentsatze du, trolako uh, gai bat aski bortitza baita, erreferendun bat behar dela Frantzian ezari, eta gero ikusi zer egin. Lehenbiziko hauzia, pauen iragantzen 2000 eta amalauean, deia hauzia anzen, prentxaren eta sustengu taldearen presiotik uruntzeko antolatu dela deia hauzia uste du janolaztirrik mendik allatuz eta problema handik handiak izanen dira, bai eta ospitaleko langile enfermeeoorik eta denak lekukutasuen lekukotasun batzuen emaita joanen direlak horienako oso kompplitua, susten dugu langileak ar arat ere joiteko kompplikatua izen dila, baina jan iizaen dira eta segur hemen bezalako bojoka eremanen dugu. De Deiausiti glanda zer, beraz Nikola Bonemezon berriz suritu abalitz, kasazio korterat dios baizik ezlitaike dosiera berideki, alderantziz epaileek estima lezakete lehuneetilegea estuela erespetatu edo hilseko xedea ukanduela Bonemezon medikoak eta kasu hortan kondenatu alitzateke.